Cuando uno, un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos al la voz. La voz no es quien la pare, ni rejas ni paredes. hartun da, ezta? Sura periploa egiten. Bai. Eh, estemalinoz pentsauko <gülüyor> eremo horretan Zeusorre zeus, bilkon hitzela, bai, azkeneko urte honetan batez be modu baten nobestean bi ikusentzuen eskoporreitotan parte hartu dut eta egia esan da oso esperientza politik izan direi Bata bat zaregaz eh, endosuena, atera bihietik 2000 eta eh, maz izan, ezta? 2000 eta ez maz azpiko otxailan eh, aurkeztu genduen bai. eh, 2000 eta maz izan zan, zan gehiin bat eh, apuntzue eh, produksio lan guzti Eta pasan eh. e, Euskal Sinebileran eh, amateur eh, aztalien eh, gidoirik onena irabaz izan duen Bai, eta Bai, ezkerrek bai, asko, gainera Josu goikotxeak egin zegoen eh, eh, Gernikarraak egin zegoen eh, Bai, bai. E, gidoie bai. Eh gidoia eta berabaitera hutsuet eh eh esain jotzeagunean eh abultza hartututa <laughs> Eta eta sorpresa handiz eta postasun handiz Eh bueno, guk basan e, bueno, ba, ikusentzunezko hainbat jendeen artean egindako ikusentzunezko hori, ba, bueno, ba, inguruko festivaletan beintzat eh eskaintzeko aukera esploratzea, aukera ekin gendu, marabili hondarrunekin gendu moduen. Eh Josu Goikoetza gaitera egin zauen aurkaespena ba orduen. Eta gero Euskal biliran orkestu gendun bau barriro, unartuzkuen, eh, lana Eta emanaldiain gendun eguazten baten Eta zapatuen san sarien banaketa eta... Kasualidad <gülüyor> ala, non, ala non, John Rementeria ekoizpen lanetan minigaz batera ondako beste kide bat joan san leire, leire gaz, Leire González e gaz betere, sareko kide mm -hmm. Eta handike bat batean informazkuen, eh, <laughs> zandozku iri basi dugula gidoia, saian, gidoi amate horrezaian gidoi eko berenari Uru e, bai bai kristolako postasun eta joer, bai pultsuet Eztak ez, datorre ez? da, esatera gu e, guaitere gure gendun horri ba, itortza bat emotentzola Guk gure gendun asan, e, bueno, gai problematika konkretu dune e, lan bat da Hainbat jenden artean egindako lan bat da eta, bueno, ba, profesional ez profesionalak dire senak, es profesionalak dire senak. Gu geubait ere ikusten eremuan eh lanean egiten ez dogu sen lagunen artean ingen besteak beste. Mm -hmm. Eta apurtzuet bai ikusten genua zen, jo, ba emaitza askenean egindako prozedura ta egindako lan guztiaren emaitza, bueno, dubina ibitu zita egun ingen dula, es. Lixo antoki aurkeztu genunean, bai beterik egon san. Eta gero gait ere ba, ibilbide txu bat ekin izan dugu, es, herri eta hainbat jendek ikusi auza es osaletan, komunikabietan oihartzu bat ekin izan dugu, bueno, es, lan baten e, ibilbide bat izan degu, eta da, Eta apurtzuet hori da etor etorri da, ba bueno, ba, ba, datzera, ba bueno, geneuko san noaiteko sentsazioa de bueno, lan txukun bat izan zan, eta bueno, ba horrek be bai ba, bebai, ba zine munduan euskal zine munduan bai hortza oitortza bat ekin izan dugu la, orduan guk pos pos ikadidez Eh, abenduan Durangoko asokan eh irudea egongo da bait ere, batera eta eta bueno, ba jarraitzen dugu postasuna, es, eh, luzatzen. Eta hori hori seinalena da. Dorreas ez konforme beste pelikula batengoko Bai. <risa> bai. Eh, gustu hartutasue bai. edo. Bai, eta bai, eh proiektu apurtxu bete bueno, beste isakera bat ekin izan da horreran eh Gehienbat gainera Gernikaren egiak IPS elkartea gas egin duguena eta memoria historiko ardatz duena eta Gernikaren unibertso eta unibertsialidadea referentzia duena baina herri memoriaren inguruko eztabaida baterako ez bai. ba, iritzi bilduma bat edo, edo iritzi ezberdinak bildu guri izan genuen horretan ba bere jatorria beste beste bat ukindu du ez ba e, apirilan 80 urte hurreneko testu inguruan e, IPSek e, Gernikaren egiak dituriko liburuzko bat atala zuen Horrek berbait beribilie propriatua zuen eta gehienez bat apurtzeko e, proiektua egosten jotzeno apurtetori, eh? Formato fisiko riez eh? Liburuzka, zabalpena, bueno, ba, irakurketararen bitartez, ba, eztabaida soziala sustatzen. Eta agian igual aterabietik eko espiritutik eh eh Ba, bueno, ikusten gendune, ikusentzunezko forma duntzeu zer eginterik, ba, zeuguela, eta gainera beste formatu horretan, igual, ba, alkarro ba, zagarriak esan lehik ez dakit ez, proiektu, proiektu kolektibo bat moduan edo aurkeztu, ez, gernikaren egiak, liburu formatuan, ikusentzunezko formatuan, bakotzak funts bat ekona, funts arte, bien artean, e, ez dakit ez, argazki bat esortarazten deguena, seguramente ez tabairako elementu bat edo zagai bat izan egitekena, tresna bat, Eta gehien bate datorria seguenasan, ba joaindola 50 urte, ba 50 urte horreneko testu inguruan sortutako historierei mailan, ordoko liburuarak bere jatorria be ba, eh, bai, ba horrek berreskuratutendu zela liburua sortzen. Eskeratzen esan sendoa moduen, eskeratzi hori hainen. Bai, eta berreskuratutendu zen eh, orduan, oraindela 50 urte, Gernikako Institutuan APIEN 26an Arratsaldeko Lautaritan egin saneko istoriaren mailu horretako eh, irudiak Eta, claro, guk ba geneukon ba zuke aipatu dosuna, es. Ba geneukon berdina. Joder, liburu hau, o sea, eh irudi hauek berreskuratudagoz eta liburu, o sea, dira, e, anonimatuan geratu. Claro. Ta guk hasiran emon jotzegun noiteko forma edo gure jotzegun forma izan, hori ardatz harturik, ba bueno, es apurtxu ba, bueno, ba, reportaje grafiko baten moduko forma bat arsezaken zeuser. Eh, hortik abiatuta jausi ginen eh, bueno, bai apurtzuek gdoi bat edo egiten eta kontatu ginen hor basaudela bestelako matiz eta bestelako eh ikuspegi, e, iritzi eta barresberdinak eh interes beresia aukixaketenak gaia berdinaren inguruan eta ordua apurtzuek moldatu gendu bait ere, e, kimua, eh hasierako idei primario, es eta bezodo oso txo oso salatzen duela edo Mai. gogoratzen duela adibidez emakumeen eh, arloan eta bie goza batzuk inoiz yakusenak eh, konteu eko esinun eta Gernikarrontzako onioko gogoragoa ezati epua daue eh, nunu da oña oh, eta eta kuke bai adibidez e, gu gube, e, e, sortzen joan izan garen prozedura horretan bait ere O sea, es gogoeta hoeiek sortzen joan dira provokatzen joan izan dotze guz gure buruari be bai. E, e, ez orden, gu hasi ginenean, eh hori, es? Ba, ideia primarioa gainituko dituko gendula, hanik eta gitxiraia erabaki gendu. Ja sta. Ez ez, hau, bueno, oia da ondela goita marruteko testu ingurua ardatz hartu bargen dula, elementu moduan eh, kokatu behar dugula, jakiteko, ezagutzeko porque era eh, eskubide eta ardura beha daukogu hori ezagutzeko. Claro. eta hori, eh, gai garrantzitsu edo zentraletariko bat daiteke eh, ikusentzunezkoan, baina ez bakarra, ez eh, eko aipatzen dozun moduen, hor eh, ari mutur ugari sortzen ziren eta ari mutur hori dagokion haitortz eta dagokion haotxa baitere monarasi guri hotzegun, eta hor batez ere bazuka aipatu dozun emakumena haotxa E, gernikako onbardaketan ondorengo Gernika emakume horpeia dauko Baina emakumeen e, Memoria eta historia eta hotsa eta ikuskera eta ulertzeko Moduak eta barrak e, Gitsi izagutu dugu esu kaipatu duzun Orden horreri gure diotze egun Nagokione emon. Eta gero bigarrena batez ere Gure diotze egun asan bueno, ba, ba, Erritik sortutako ekimen eta Irakurketa eta ikuspegi eta Iritziei ba arreta bat emote, ez? E, Iruitzen segulako e, beharrezkoa direla e, memoria berrezkuratzeko eta memoria eraikitzeko ikitzeko direla estamentu ezberdinak e, argi dau e, izan e, baikerketan diarduten hainbat ba, eragileen orbanako eta jentek izan instituzionalki baitelegon egon eskren beste hainbat eta hainbat hainbat hainbat hainbat hainbat hainbat hainbat hainbat hainbat hainbat baina erritik sortakoak apurtxuet eta akuiu egin izan dut ez? Mm -hmm. eta Aku hori egiten jarraitzen daurien bitartean, bereik ere propioki sortzen eta ekarpena egiten jarraitzen dute. Gernika batzor da horren esponentea Gernikan, baina ez bakarrik sorion Lobak dau, Gernika herri erridiamika ezberdinak. Orden, guk horreiri dagokion, ez dakit, ez, tratamendu propio bat emoan gure otzegun. Ta, eta hortik ziren iritzi osnarketei dagokion lanketegoen. ja, ikusten genuen dana horren bilduma, baina moten zeuela beste beste dimentsio duen lan batera begirakoa es eta eta bueno hau irudinean aurkeztuko e, dugu <laughs> orduan e, nik, nik konkretu konkretuki dobleteukin gote irudinean e, eta gero e, mendike aurrera bait ere de hecho ya bagabis Bagabis eh bueno, ba bere zabalpenerako lanketatzuk egiten. E, Ointxe ohentse bertan e, badau elkresta batzuk e, gastereras e, egin izan genduzenak, ba euskera pasagutzen ezorilako edo zutela ikusten beren buru euskara hitz egiteko azpitutatu dugu euskeras eta gaur berton gure IPES Bimeoko e, kanalean e, eskegi dugu ja. Dai, bimeo Zat, zura Bai, Bimeon dau, eskuragarri, asta. Bai, sati hoiek saludo dugu bete ere euskara e, azpitutuak. E, bertan onantsan entorrela. E, aurretik hitze egin da Geneuko na, ba, lotu dugu ta dela argia argiak bait e, bere multimedia saietik bait ere, ba Sabalperen ba, Gernikaren egiak egiri. E, ikusentzunezkoari, ikusaintzuneskoari, eh bihar bertan eh puztualdeko hitzan eh alitze ta bihoi, e, gile lanetan ibilgaren hoi, ba Elkarstaren eh da. Oizmaindik bait ere indosku eh bat, e, eta ta hondino zabaltzeko bueno, dau.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 33 3na gaur deguena da erabilpenaren erabilpena, erabilpena da bere zentzurik ikusi ikusi izena eta ez pelikula edo laburmetrai edo dokumental hori da ba esapuchuet se bat edo edo dokumental zenak baita bai beste konponente batzuk, es? Badauko esan gure dot eh, badaukoz eh, Bueno, beste e, Bai egituraketan, bai eskeni gure dozun ideian e, Zure estetika eta zure estiloa eta zure ikutu hori baitere e, apurtzuet ba, ez, bai gerri behar da horan claro. ulertzen dotez eta guk gure izan dugu apurtzuet horreri, e, bai ez dakit ez, protagonismo aldetik lehundu ez, eta guk gehu baitere E, ba, bigarren plano baten geratu, ez? Eta bigarren plano bat baten geratu zergaitik edo zertarako beto izan da. Ba, bigarren plano baten geratu, han horra agertzen diren ahotsak hautsei lehen plano bat emoteko. Lehen protagonismo, ez? Eh centralidade emoteko. Konturatzen basari ikuskerako momentuan elkarreta sorta askoren bilduma bat ere bada, baina ez da agertzen elkarreztatzaile askorik. E, ez da agertzen gure ahotsa, ez? Nikin ituen eh apurtxu bet eta aritzekin zuena apurtxuet grabazio eta edizio lanu guztiori. Eta ez da, eta dugu, gugur, e? Osa, da ez dagertzen eta 나ite egin dugu ez dugu gure osea da ez hor bat elkasta sozial bat igartzen da baina elkasta sozial horren nola e, protagonista planoan kokatzen dena da benetan e, Iritzi ikurs, ikuspegi edo ausnarketa hori plasaratzen duen pertsona hori ez eta horreri guri izango dotzegueemon e, ba, garrantzia eta horregaitik bait ere Gernikaren egiak, es, eta David Zelaiaek beste Gernikarratek batek egin du K hori, es, asko azpimarratzen da incluso bait ere kontzeptu komunikativoan irudian, es, maiúsculas, azpimarratuta, se ulertzen dugu egi bat baino gehiago dausela Gernikaren inguruan be eta Gernika ulertuta putxuet herri memoriaren, es, no ba planoan edo eta ulertzen dugu baitere, e, ba e, egiak hoiek osotzen direla nor edo eremu bakotzak ekin ditzasken egia askoren bilduma, elkart bizitza, elkar trukaketaren bitartez, ez? Ordea, bueno, gu, gure izan dugu bezaintzat, egiak horietako batzuk eh asalarazi. Ez dou gaiten horiek direla ni bakarrak, bai izan dugu da horiek ere Gernikaren egiak ere badirela. Bai, da, eta horren parte galderak ganera planteatu dozuaz. Bai, bai, eta eta E, hait, oso interesgarri irutu jaku eta baduko ugorre e, lan bat e, abiatuta eta gure dugurreri jarraipen bat emon, e, iruditzen jaku e, belaunan berrientzako entzako tresne interesgarri izan leikela. E, ez dauelako kontetan, bazuka ipatu desuna, ez dauelako kontetan e, pues eskuntza arauatan, ez, arautuan edo e, ba, ikasten dugune soritzarrez e, zure herriko erralidea eta historia eta iritzi batzuk dire eta horiek bait jakitea zure eskubidea beh bada. Baina guk gure egune da apurtxu e, eta Gernikako Institutuan egin denan aurkezpena hortik tiratu goren da izan, ba eta gazteei begira bait bueno, ba tresna bat eskaintza gas batera, gogoeta bat eta gonbidapen bateri eiltzea, Etxeko lan batega sapurtxuet norberak beharri izan batega ateratze, Eta beharri izan bazan, segi ditzi gure herriko historiaz, ez frankismoak impustutako historia bizta, gure herriko historiaz. Se erantzunkiz funadura aukin beharko genuke horren kontura eta nor da, ez, e, e, historia hori eh elarasi edo monal eta jakintzaren iturria agian gure ondoan dau. Ba, ta amoma da. Bai. Eta askotan <laughs> bai. eta... igual minega min, min itzik edoztu edo eh, holako gosak entzuten amumagetzik, baina hor dauz. Eta, aribe ez badau, ez, hoianak abeio guztu aldeko eta... eta garnikarrak eta gaio no. gau lan du izan deuenak... momentu baten ikusentzionezkoan hori izaten deuen, ez... Arrazo bateu bat beste ez da landu behar zen moduan, eta aldi berdinean... E, galdetu ten ez badugu, e, minegatik, zukepatu dozun bezala... tabua dalako, edo... ez, bere barnek aldeko ez dakize... mila te eta gero, ez... E, itxi gure deurien e, oroimen e, moduan... E, gelitzeko arrisko dauko eta eta beraz e, galdetzea dago hori galdetzea, galdetzea gure inguruan galdetzea gure guruari galdetzea e, gure aurrekoi, galdetzea e, gure istutuzioi gure erakundei zergaitik e, hau ez igun e, galdetzea, galde, galdera ugari Osa, galdera batzuk plazatzen ditugu eta seguramente galdera berriak sortarazteko eta ia tresna honen bitartezpe Ba, erantzun kolektiboak atratzeko gai bat ez? Horti doa. Ta irutzen jaku ganera ee, a, dakites, e, e, e, ulerkera konkretu batetik kanpo gilitzenan Seuser, ez? Ba, jende batek galtu esku. Urrien urrian aurkestu zu, eztu zu apileen aurkestugaanik. Bai, hori bai. ba, agian pentsa beharko dugulako memorias dela ko bakarrik egun konkretu batetik loturako Seuser. Eta ulertuta bait ere 2000, eta, o sea, 2000 da hogeita Mazazpikoa, pilen hogeita zeian Gernikan Gertarikoak, horrek gero jarraipen bateukin duela modu baten bestean, porque, garo, hurrengo gunean hemen jendea egonzan, eta herri bat eraiki eta jindarte bat eraiki izan zelakoa eraiki izan, zelakoa erriak ja eraiki da, eta urte geroago, gaur gu erraliade horren tatik abiertako Gernikan bizi gara hor duen, gaurko ok Zer pentzeu edo zer hausnartu guaukin beharko genduke, Batez ere biharkoa pentsatako zelako gernika beharko gen duke, nahi gureko gen duke, ez? Ordu den e, jaku etengabe erbilitzen dugun, e, e, e, dugun, ez dakites, eslogan esan digun, Memoria atzokoa e, jakitea eta esagutzea da, baina batez ere memoria gaurko errealia interpretatzeko tresna bat da eta biharko e, o, eraldaketa edo ere erald ikuntzarako lanabesa da mm -hmm. Terminoitan ikusi eskeron seguramente ba 7+8 hogei urtako gazte batek serasko esan asko euki leikela sentidu leike ta igual beti izan da gai bat, ez? Ba, ae, beste beste beranaldi batzuei dagokion Zeusaren inguruan ke bakia. Ba. ba memoria lantzen jarraituko dugu, da galdera planteetan. Beti. Orain saltuengo dugu Saregas, <laughs> eh, azararen 22rako esan dugu moduen eh, planti, eh pelikula bat eh, jartziek Berton Astorran eta izango da Horaz de Luz bai. Horaz de Luz eh, Manolo Magic zuzendu ban, 2000-alokoa da pelikulia eta bueno, dator kontetan apur bat eh, protagonista Alberto San Juan eta Emma Suarez Alberto San Juan nek eitzen deu Juan José Gar Garfian papela José Garfia izan eh, preso oi bat Ea, preso oi horrek naiz da bueno, bera oso personaje gero famatu e bihurtu da mm -hmm. eta moti nasko enbazen kartzenan etori Baina, nahiz eta preso arrunt bat izen, borroka politikoa denun ba neurrera. Guztiz. Eta hori, hori da lortu gure dugune, edo mezue gure hotza guna Bai, eta oso da, gomendagarria da pelikulia. E, Batez behar, zuk planta ikuspegitik, ez? Be, e, ikuspe gitik, ez? E, agian, jende askorentzako, ez ezagun nahi godan errealidade bat ikusara zigiko deuelako. Eta batez ere, lotua dagoena da, benetan, e, benetan erraeliadean gertaturiko a, pasarte eta egoera eta bizipen eta bizitza batzuen e, izlada dalako. Mm. Hori ez da fiksinua, hori erraeliadea da. Berrealitatea da, basatu Espainiarren espetxe politikaren baitan eh emoni izan san eh e, realitatea bat 90garren hamarkaren hasieran, bai. baina e, aurretik eta ondoren bait igual beste forma askotan igual emoni ba, bueno, ba, ba, e, izan direzen zen gertakera batzuen e, egoerak. Egia da oso elementu ez dakit. E, garrantzitsua bihurtu izan zen, eh batezbe ba oso Oso muturreko egoera bat bizitzera behartuak izan zirelako presua hauek eta garfi izan zena purtsuetez right. e, Ba guzti horren purtsuete ez dakit buru edo aurpegirik izagunena edo halakoa, eta, eta batez ere e, agian gogoetara amaten gaitu pentsatzera e, Kartzelak ze funtziota ze paper betetzen deurien sistema baten e, eta jendarte baten Hanbertan bizi izandako egoerak, guztizin umanoak izan zirelako, guztizin uh -huh. justizia izan zirelako Gaur berak bi urte egon zan isolamendu ere regimentien, Regimen espezialu baten, ganera Osa, hori albasu azaldu, e, fitzeroan bai. konture bai. berak Sigor berezi bat okiban eta oh, E, banatut egon zanbeste presotatik. Bai, bai e, horregatik dinotez direlako errealide batzuk emoten diraak, incluso gaur egun emoten dira bere momentuan igual gordinago emoten zirenak eta jendarteren partetik ezagunak direzenak, ez? Ta, konkretuki horregatik zaten duguen, ez? Igual, eta da, ez ezagutzen dugun errealide bat esitzen da e, zure inguruen bai, alau pareten barruen ba, e, ba, sartuta, mm -hmm. eta arduen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 E, itxi bat sortarazten da askatasuna, ez? Eh jendarteek, osea gixakiak elementurik basikoenen e, lapurretaren bitartez askatasun propio pertsonal hori Noi. eta eh horrek sortzen dauen impunitate sistema eta regimen oso es. Eta bagarfiak eta hainbat presoak eukizuten eh bisipen gordina, ba horren elementu Horren isla da ez? Eh eukinzu ten bat, e, oso olatzagarra, ba zuko aipatu zu moduan Eh, besteak beste fies fitxeroen aurkako Esposizionamendu bat Edo aurkeztu izan segurelako Serdi ez fies eh, fitxeroak fies edo eh, Fiesa dire, bueno, akronimo bat da, akronimo ba da sí. Eta esanguloena da e, fitxero interno de especial seguimiento eh, Gero berrizketa diferente batzu deukos eh, Uztes preso oiek Ba, preso konfliktibuenak, edo preso e, beteiz, egin, uste egin izan deuriezen e, delituen gaitik e, tipifikatua daudela ba, e, ba peligroso moduan, preso peligroso moduan, eta gero dauzkies, alkapen ezberdinak zenbakituak dauzenak, fies 1, fies 2, fies 3, fies 4, fies 5. Eta giren bat doa dauz tipifikatua dauz, ba delitu konkretu batzuei begira. Eh, kasu honetan eh, honek, eh, zeukiz zeukiena bat, poso pues es, aurretik hainbat motin eta hainbat burukaldie eginak zeusenez, ba, erregimenak, eh, ez? Es, ba, espetxea erregimenak eh, deklaratuak zeuki esan ba, preso konfliktibo eta eta peligrosu moduan eta sortarazi izan zuten eh isolamendu erregimen oso bat eldueson Cantabrian, eh, Santanderren, Santoñaen dagoen eh, espetxean, erregimen oso bat bereiei begira bereik esklusibui begira. Eta zuen, elburuazan, pertsona horiek zuntxitu. Bai. Eta fies fitxeroak, gero, e, gero erabaitere, eukin izan deuk, garapenea ezberdina, eta fies fitxero horrek, dauko daukon horiteko funtsa da, e, ba, erregimen bere zituago bat, hau da, erregimenen barruan, erregimen bere zituago bat, esartzeko, eskumena, pertsona horrekiko, norbaitek erabaki duelako, ba, bere perfilagatik, bere bilakaragatik, bere delikituagatik, Hori berau eh merezi edo edo dagokiola. Debekatu de, te dauen gausa Gaur egunde bekatua da, da, buena... da momentu horretan. orduenez. Orduenez ah. eta orduen de hecho horregaitik eh, eh aukin zuen bait ere bestelako dimentsioa, ba. o sea, bet eh bereien burrukaldia bihurtu izan fiesen zen eh, eh Errealidade horren ezagupena zabaltzeko modu bat izan san. Mm -hmm. Lena gutik existitzen sana, geroago ez ditzen da, ni kartzela neukin izan hauteta ni fies moduan jarri izan hauteta bait eh? e, tipografia, osea tipologia bategaitik esertakoa igual beste bat. Eh eta oraindik horrek e, maila batenik gihurtu izan zen fiezen e, errealidadori ikustarazteko modu bat izan zara nagoen burrukaldia. Eta horren bitartez baitere, inkluso, baien darte moduan, eta, eta sistema moduan, ez, Estatu Espainiaren maiketako, espetxe sistema moduan, ba, hainbat e, impunitate sistemiko, ez ikustarazteko e, modu bat bihurtu zen. Horrek, hemen hor, jotzot, noriteko reperkusin eta pelikulak, oso ondo, jasotzen deus, zein izan zan, apurtzuet berien errealidade, ez. Helduesoko,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 eta pertsona nahoiek suntzitzea zuten helburu. hau da, ba, araso, barne arazo ba, sortarazten zion regimen e, karcelarioari edo espetxe regimenari, eta orduen ba, muturreko erabaki bat hartu zan zuen espetxe sistemak e, peratxo nahoiek esagertaraztako, ze logikoa demonuan, bereiek aldarrikatzasituzten zituzten hainbat eta hainbat, eskubide, eta hainbat eskumenen e, ba, zilegitasuna agerikoa zan, eta aldi berdinean zuen beste pertsona batzuekiko, beste preso batzuekiko, kontajo efekto bat. Eta, e, detxo, hemen izan zan, bereiek burruka hori eman izan zuten aldi berdinean, nahizta da iguales dan jasotzen guztiz, ba, beste espetxe batzuetan baiterek, itu izan ziren burruka aldi horietara, ba, i hartun hartu, hartuteko zabalpen aukiteko eta zelan baiit big beste egoera batean baina baina beste preso batzue peratzen ari ziren erraladearen ispillu iz, iz, edo islada iz, bihurtzeko ez. Eeta organiitikasu hartu zeban e, ezdakiez modu paradigmatiko baten hartu zeban e, oso e, dimensio e, sozial eta eta politiko handikoa ezta da inklu komunikabidetanletik eta barreztapurtsuet ba justo da hori ez Osa, izolamendu erregimena dukona da de barruan gertatzen dan hori kanpora esateratzen beharra oza, da berse, oza, da, ziz, za, da uler, za, regimenaren logika beraren e, ezinbesteko elementu bat zu ezin zara e, has, ezin zu kanpoko informazio horik edo kanpoko hartu monik eduki eta e, kanpokoek ezin dute zu behiratzen edizaren egoeraren e, berri uki. Mm -hmm. eta duen eten aldi bat dago, apurketa bat dago ez daude subirik. Talbe subio hije ke da hor pairatzen ari dan pertsona hori funtzitzeko, esteko besterik. Za beran egoeria ez jakitzeko munduen ziar edo beste kartzela batzuetan. Hori da. Eta orduan, eh honek bueno gon batzuk eta esandako, es garfia izan san apurtzuet horren horren ezagunena eta bar, ba handi batean baitere ba topo egin zerrielako, eh agian igual, ba perfil atletik iguale e, o hizkoa izan daitekeen egoera bategas, ez? tipoa, tipo jakintsoa san, eh, e, kultua san, e, defendatzen zauekin ze, bere burua, ez bakarra, ez, ez, ez fisikoki be zeik eta ideologiko ki eta eta argumentoagaz, eh, paseokon baita koherentzia, eta orduen apurtxuet eh espetxe sistema bait ere baliatzen da normalean, e, bertan espetxearen barruan daukien perfilak hitzielako, ba ba e, eratorretako era torretako bate pertsona eta pertsona hioek askotan ba ikasketa aldetik bait ere ba urri, o sea, ikasketa urriak dituzten pertsona dira, askoan alfabetoak ehandakoa dira, eh eh lotura oso e, o, ba apurtuak dituztenak, gizartearen beste bain batera mentu testamentoek asko loturerik ez daukinak. orduen fragilak dira. Pertsona hioek fragilak dira. Orduan sistemaintzako kontrolatzeko oso erresak dira. Eta topo egin seurieen E, ba hori berau kolokan jartzen seguan pertsona bategas eta pertsona horregainera gaitasuna zeukuna ba, beste pertsona batzuk aputsuet eh ez sinisteko edo sinistarazteko ba ba beriekereitan ireuren burruka eta sentzua ba sentzuzkoa sala ta silegia sala ta beharreskoa ez eta berien bizitza ari ziela burrukatzen o sea beriek berien bizitza burrukatzen eta kartzela muturreko egoera hoietan esentzialista haua bihurtzen da ez e, pertsona ba nago nire bizitzagaitik burrukatzen eta hori izan zen e, garfiak eh ba ezakidetez e, ahots hori altzar hasi zuena, es eta eta pelikula egia san da nikuzte oso fideladala dala errealidade horrekiko eta eta gauten debo ikuspegi bat osagian hori esezaguna ez dana eta eta bueno ba debaterako emoten duena asko, ez ba errealidade gustu ikustera astea eta eta bueno e, eta gainera betes ere os horrelako pertsonajeak bait ere ba Ba, bakizu zuten baiteko trayectoria de bilbidea en esa gupena ixateko, Eta honek horitzarrez eh salguespenak izan dira Espetxe sistema Espainiarrean. Egon dire horlako kasua, baina baina salguespenak, salguespenak dira. Eta eta ni gustot zulen esan dosuna oso oso potente da sa sanglu E, preso sozialak, ebarrundak, ebarrako moduan deklatua, egon zitezke, pertsona hau da. Afera politiko batez gaiti lotura, oza, ez petxeratu ez, ez bat izan da, baina burruka politiko, pues, pues, e, politiko bat ere zuena. suena. Eta horrelako pertsona, buz interesantiak ira, ez? Eta Garfiak erunba bane, burruka politiko batez, da horregatzi, beran bizi jokatuan ban. Ondinoko pelikula honen zuzen daizek, beran karrera artistiko da, edo zinean e, beran karrere jokatu ban. Bai. Eh, ba, ikusten beran eh recorridos da hori, ikusi gugu eh, Los Santos Inocentes en Guidolari la Naiman eta oso goza interesantiek eta batatien horas de luz pelikula da gero eh, zuzendu susendu eta Gidoi idatzi bana, ba batien desagertuen san. Bai. Bueno, ustezu sistemiek, bai, gozela, mekanismo batzuk, olako jente eh, nahiko eh, sistemien kontra doana edo olako osake argiterata den duena eh, kanporatateko sistematik. Bai, eta eh, konkretuki ez dakit, eh? pertsuna horrek eh, egia da, eh? justo lehen jogango erapurtxu betik hartzen, eta bai. egia da eh, ba, oso zanguratxua dala ez? Eh? Eta igual ez dakigu zehazki zein izan den arrasoia, baina bai. e, usain zen du, re, oza, usain hori dago atzean, ez? hori dario, es? E, e, seguramente aukerazko izan zen, benetan horrelako debateak eta horrelako personajeak, e, pos, lehen planora pasatzeak bakoste bat sortarazten duela, es? Ba ez, e, ez direlako sistema baterako interesgarriak, ez direlako hori e, behaieke eh ikusteko, e, ikustarazteko. <coughs> e, baliagarriak eta orduen horrek ba maila baten eraten eraten deu, pues horrelako errealidadeak ikustaraztera bultzatzen deliberan pertsona, pues edo boikoteatzera edo marginalak bihurtzera edo edo beintzat alden e, ostopo geien edo izatera eh? Eta argi dagoena da, pues, badoka zubabes naikorik e, ekonomikoa, soziala eta barra, pues, pues, e, zure karrera sinematografikoa kolokan jartzeko eh arrasoi bat bihurtu da, aitzaki bat bihurtu bihurtuleke, ez Eta hori hori nikuzte dut, seguramente va ba, ba, ba, sortzailea honei zelan bait eh eragingo jotzen. Ez dute zagutzen, baina seguramente ezagutu, o sea, betzuko guia ja, zen basasan. Bai, eta ni apuntu bat igualingun neuke Ze justo pelikula honek jasotzen deuen burrukaldi hori eta gero e, Isolamendu regimen hori desagertu zen, amaitu zen Oza, Bereien kontra esarretako regimen berezi hori desagertu zen Beraz, esan lehike burruka hori oso latza izan bazan bereien, bereien partetik Garaipen badortu zeuriela Eta eta zelan bait, e, gaur da eguna E regimen isolamendu erregimen hori modu horretan e, garatuteko ezintasun bat daukola espetxe sistemak. Mm -hmm. Eta gaur da eguna elduesoko e, isolamendu regimen horretan die zegoena, jada gaur egun isolamenduan ez estausela e, presoa gaiagorik. Momentu horretan elduesoko kartzeliri el Alcatraz espainol de Ceancon. Mm -hmm. Bai, hori Osa, da, est. Bidea baitaitzeko oraino eldualsan ba, alkerkelize. Eta eta hori oso oso Dinot ez, askotan, ba, norbera baitere egiten diguelako Igual bere momentuan e, bere bisibailintza kolokan ikusten dugu En latz bat Baina gero e, urrengoko begira gira baitere Ba eskubide batzuen e, berme bezala edo ez e, Kontsideratu leikela eta eta bat ez erorrelako Regimen sorrotzetan ez Ni gainera, e, ez dakite politikoki hau Zubizena e, e, e, badan, baina pelikulan ikusi nuen e, Ni kartelan din dutela Mm -hmm. Eta nik hartela horretan e, Justo esan e, da e, e, Grabatzen direzen Siegetan e, e, Egon da nau e, Bueno, entran zituak da Oin bakarri da Egun bat edo biko e, Egon aldienetarako Esklusibokita modu osu Zaluespeneko etan Emoten direne gertarentzako zako Justo bereiek egindako Burrukaldiaren ondorioz Eta Eta egia da e, Oso Fidela dala, errealidadea hori ikustarazteko moduan. Bai momentuen emonsan e, burrukaldiaren noiteko non dion eta bai baitere irudikatzeko zein den apurtxuet erregimen, e, espetxe sistema baten noiteko egunerokoa, bizi, sa, logika, e, esarpen moaiak, motak, eta, eta barrak. Eso horra didez, ba nahiko esanguratsua baitere da pelikulan, eta gaur da eguna bestera baten, baina moten dana, E, Zukaipatu duzu ez Alberto San Juan Betetzen du Garfiaren e, figura Edo protagonista moduan Eta gero badauko Noaiteko afer bat Edo es Badaukarla zinio bat e, Eduka Ezitzaila sosial bat egaz bai, ema, suarete e, ema suarete Ema suarete eta, eta Hor baitere Sortzen diren sortzenan daren artuen mona e, Zelan baitere Ba Kolpatu Gure deuen e, Ba esbetxe sistemak Eta hori gaur da eguna Horendik oren gerratzen dala bai. Eta hori ere Serpentsa honokosan Osa Supuestamente Eta hoy eh, naizko Katalunia ga hasta guri hori ba apurtu etori ez, debate soziopolitiko ta mediatikoan dago. Zein da kartzelaren ustezko funtzioa, pues, pertsonak eh, berri gizarteratzea. Eta ber, pertsonak berri gizarteratzeko ba esitzaile daiteko ba ezitzaile sozialak, ba, ba bueno, seguramente eskuemen batez eskuartze bat edukitze interbentzio bat edukitzea logikoa litzateke. Muturreko egoera batean Suntxikitu nahi dozun nian pertsona batzuek pertsonak pertsona bai, Dute noiteko hartu emona suntzitzen nahi duzu baitere Orduen e, galdera iltateke Zeran gure dozuz pertsona hoiek berrakisartera du Baline, Eta inkluso Lokarri lana egin lehiki esan Barruan egon dabe Kiesan pertsona hoiekiko harremanak boikoteatu Etendu gure badozuz ba, Nintzako ba, horren galderaren erantzuna Gordina, baina argia da Ezke espetxeaz dago bergizarteratzeko pertsona Garfia, ganera, borroka hori erun eta erudit eza parte Ganera, jente asko bergizartera hartu den e, Eureri ikuspuntu politiko gaten moten Eta bai, bai. pertsona horrek, ba, ba, betaza, hor momentuen Eukitzen mm -hmm. biezen gauzak buruen, ba, bizitzara hurbiltzen. Hori da, eta, eta aldiz, ba, eukin altzan zituen Nobeteko loturak edo hartu emonak Gure gen, gure yendarteagaz ez, osea egun e, kanpoko bizimodua gaz, ba sistemak e, eten du gure zituen. Orduan e, bergixarteratze oso oso kurioso bat. Eza, benetan e, azken horrek elementu guzti hauek pelikulanik gustod modu bateno bestean e, e, inkluso espetxeagaz edo espetxe sistema bategaz hartuemon aukinez doen pertsonarati hurbiltzeko e, lagungarria izan da dauden ikuskera horregaitik ere, nik uste dut, pelikula interesantea dela. Ez bakarrik ezagutzeko pertsonaje horrek iraman zuen egoera, edo bi bisimodua, ez bakarrik momentu konkretu batean, espetxe konkretu batean, ematen dan gertaera baten burruka eta nonin orako guztiak, ez bakarrik kartzela eta kanpoa edo, ez, jendartearen artean egon lekesan e, hartu munetan, baizik eta, pff, ez dakit, ez? Ba, gaur eguneko jendartearen baitan, e, ba, hori, ez, ba gure buruetan galdetzeko bait ere, gu dano dakigu kartzelak ez ditzen direla. Mm -hmm. Ez dakiguna da kartzela barruan zer pasatzen dan. Eta ez dakigu pase behardan hori gure isenean esan daigun egiten badan. Porque bergisarteratzen bergisarteratzen eh, bergisarteratzen demokrasiaren izenen egiten direzen kauzan ustez ba danok egaude supuestamente implikatuak edo ganaude ordezkatuak eta impunidadea tortura eskubidurrak eta e, e, jendartea eagaz zubigintzak e, eta loturak egin da huri izanen, etenaldiak modu sistematiko impunimaten egitea e, eta, eta dan, dan guzti hori egitea Ustez gure hobearrez ba pentserari barko josko baiterez non non bixigareno segi mota daukogun eta, eta nik uste dut bait ere paper bete barko genuken ez agente moduan eta orden searkaba da edo modu implizituan edo apurtxu bete ez dakite estelondo de fondo moduan baita ba, daus elementu guztioi e, gaiz sozial bat da ez osea ta gaiz sozial horretan ba bueno ez ba muturre korpegi bat e, irudikatzen da Em, em, ezistituzan dana, baina bestez gai sozial batzuen inguruko goetarako baitere lagungarri zanetek elementu bat da, eta nik ustot pelikulak ba merezi deuela, eta gainera oso modu intentxoan dauegina, ordeen erakargarria da bidea ikusteko, ez? Eta azkerak zare existitzen dala, olako goza salatzeko. Ba, hai, eta ezke, ezke azkerian ezpabere e, e, ba daugori, ez? Ba, eten, eten bat dao, eta ezke, etenak e, impuniadeari bide motentzo. Eta hori askenean eh, danon, danon eh, kalterako da, osa, eskubide urraketak ez dira bakarrik pertsona batekiko edo pertsona batek pairatzen duena konkretuki. Pertsona batek eskubide horraketak pairatzen duen aldi danok modu batean eskubide horiren galera bat daukogu edo gauaskararen. Orden, horretan bai. kontzientzia sozial bat badix susatu behako genuke, ez? Bai, ulertuta gainera modu so, osea, dio, sozialki, es? Esa, jasna usartzen, eh? Saja ezna osartzen estadoia politikoetan. Nik uzut badaukola bait ere horrek. Bai. Edo bai, baina hasengurut, baina da hori, ez? Jenderte modua, da ske eta justizia oinarritu berdana da norbaitek kaltetua ikusten badu bere burua eh justizia hori guztiontzako kalia de da eta orduan zer nire ixenian ez egite lehenengo eta gero bigarrenik nik seri in berko neuken pentsatze ez tak, eta bueno pelikulan ikusten apunte batzuk emoten dituzela eta, eta eta irutzen sai gainera segurumento ez ezaguna da Eh, hainbat jenerentzako bai, bai, eta, eta urbiltzeko eta gai hori erpinio nortatibaitere ikusteko modu bat ere bada, Orden, mereziko dugu ikustea zaren ogeita bian Baskarri Gasko, nabene gotiaren gaberdiko kabo irratza joan, eta segidu zure sinemagile <laughs> rekorridoaz <laughs> Baskarri bai